И така, три лекции и три идеи. Първата лекция е Исляма и втората лекция е Исляма. Продължение идеята е Исляма, втората идея е Мохамед, третата лекция е суфизма и последната идея е Ал -Халач. Следваща лекция е на 2 септември. Искам да разберете това учение, за да разберете, че всички учения са от един източник, има наистина велико единство и да нямате критика, защото който ги е разбрал нещата, нищо не критикува, нищо не осъжда, тъй като Бог действа навсякъде. Така, първата лекция е Исляма. Какво казва Исляма? Навсякъде управлява велик владетел, скрит зад воал. Неверието е безгранично престъпление. Нещата се управляват от абсолютна мъдрост. Светът се управлява от ръката на една абсолютна справедливост. И това е на всяка крачка. Няма значение дали хората разбират, че е свързано с минали прираждани. За Неговата колосална мощ свидетелстват всички събития. Нищо не е сложно за, извърсит, за извършителят на всичко. Смирението може да погребва бедствията. Най-голямата бедност е глупостта. Който разчита на успеха, върви към смъртта. За земния човек моралът е една фантазия. Да имаш смелост на бойното поле е нищо. Пред това да имаш смелостта да придобиеш висок морал, висока чистота. Водата е свята даденост. За неверниците водата е два атома водород и един атом кислород. За нас. Водата е жива. И ние не съединяваме атоми. Исляма казва, ние пием Бога. Сещам се за един бедуин в пустинята, в тежките условия, когато го питат. Ти с какво се осигуряваш през зимата? Бедуина казва, с търпение. Това е всичко. Търпението е връзка с Висшия свят. И учителя казва, това е силата на любовта. Това е осигуряване. Водата е дар от Бога, а не от природата. Глобалното затопление е нищо пред изсушаването на сърцето. И доброто и злото са от Аллах. Аллах съществува и след края на света, и след края на Вселената. Наблюдава и погледа си. Защото и в погледът има опасни клопки. Тероризма е Божие проклятие, казвал съм го, а не ислямско. Тероризма е самия Божий гняв в действие. Кой се осмелява да го осъжда? Ще обясня. Бог знае кога да действа гнева му и кога да действа любовта му. Никой не може да го коригира, никой не може да му дава съвети. Той знае точния момент, кога да се изсипи гнева му и кога да се изсипи любовта му. София, стана въпрос, обясних. Това, което стана в Паспорухово е прекрасно. Вместо такава милост, такава велика любов, вместо Бог да помете почти цяло Аспарухово и част от варна и хиляди, той нещо маничко, за да пробуди хората, да тръгнат пак към Него. Отново милване, отново велика любов. Хората тръгнат да се помагат. Друга грешка. Те трябва да тръгнат истински по пътя към Бога. Помощта е друг вид иллюзия. Не съм против нея, но тя също означава, че хората още спят. Така, Бог знае кога да действа. А ти, който си сляп, казва и сляма, не се опитвай да даваш съвети на Бога. Бог е този, който съживява и който умъртвява. Той знае точния момент. Този божествен гняв е насочен срещу всичко фалшиво. И то е свързано и с миналите прераждания. Още нещо. Бог допуска тероризма и той самия е част от неговата воля. Самия тероризъм е част от Божията воля. Но Бог също, сам Бог наказва Тероризма, с другата си воля, могъщата си воля. Така действа Бог, а всички други трябва да се получават. Когато невежеството трупа омраза срещу божествения гняв, то става все по-голямо и ще потъва във все по-голям мрак. Невежеството е глупава борба срещу терора. И който хвали терора и който го критикува, това са криви разбирания. Това са действия на Бога в името на едно тайно и добро. За терористите системата на света е дяволска, защото наистина има държавен тероризъм. И той също трябва да се лекува и затова Бог е създал терористите. Той ги обучава тайно, чрез всички сили, защото всички сили са негови. Казва Исляма, да вземеш диплома и да станеш безработен е болест. Болест на системата. Това е робство. Исляма също казва, самия Христос е велик джихад, велика война. И цитира Христос в Библията. Христос казва, да не мислите, че дойдах да поставя мир на земята. Не, не дойдох да поставя мир. А нож." Казва Христос, Дойдох да настроя човека против баща му, против майка му и дъщеря му, снаха му, свекърва му и така нататък. Ще обясня. Всичко това е разумно, защото е за очистване от старото мислене. Това е джихат срещу старото и още е казано от Христос. Не само това. Защото който обича майка си и баща си повече от мене, не е достоен за мене включително и сина си, дъщеря си. щом му обичаш повече, ти вече не си достоен за Христос. Сам Той го казва в Евангелие на Матея. Когато Олах пъти, никой не може да го заблуди. А когато Олах остави в заблуждение, никой не може да му помага. Когато тревогата е голяма, заблудите нарастват. По своята същност, и тревогата е болест. Неохкай, когато си в болест, казва Ислама, а кажи. Слава на Аллах! Ето един подход.